A nyugatra szálló nap mind kevesebb fényt és mind több árnyékot küld keletre. A rét még alkonyi aranyban fürdik, de a völgyek hűvösödtek már, s az erdőben több az árnyék, mint a napsütés. A tölgyek fanyar szaga mozdulatlanul áll a fák között, de a tisztások millió virága a legkisebb szélre is rábízza tiszta illatát, s a szél bújócskázva hordja szét ezeket a leheletnél is finomabb üzeneteket. Az utakat benőtte a fű, a fák kizöldültek már, valahol búg egy galamb, s a kakukkok egymásnak jósolgatnak, de néha maguk is nevetnek, mert úgy se hisz nekik senki. Lehet azonban, hogy azért ilyen vidámak, mert sikerült elhelyezni minden tojásukat idegen fészekben. A kakuk az egyetlen madár, aki nem költ, nem nevel fiakat, de dicséretéle legyen mondva, nem is szarvazza fel a nevelőapát. A szerelem tisztességes, csak hát azután, ám bár ennek is oka van. A kakuk nem eszik mást, csak hernyót, és nagy számú gyermekeit egyedül felnevelni sehogy sem tudná, kiadja őket tehát koszra és kvártéra, még tojáskorukban. Azután nevet. Akkor bezzeg csendes volt, amikor kileste, hogy mikor repül el szegény vörösbegy, poszáta, billegető vagy sármánya fészekről, és hús, már ott is volt a kakuk, és az idegen tojások közé odapottyantotta a magáét. Itt meg is állhatunk egy szóra. A kakuk sokkal kisebb madarak fészkeibe csempészi tojásait, azért a kakuk tojásai nem is nagyobbak, mint azoknak a kis madaraknak tojásai. De ez még nem elég. A kakuk tojás százszínű, Sárgás, kékes, zöldes, barnás, vöröses, pettyes, foltos, olyan az alkalmazkodás és a természet örök törvénye szerint, amilyen annak a madárnak tojása, melynek fészkébe becsempészi, hogy a szerencsétlen kismadár fel ne ismerhesse fészkének megrontóját. Arról persze szó sincs, hogy a kakuk egyszer ilyen, máskor olyan színű tojásokat tojik. Nem, minden kakuknak megvan a maga édes mostohája, és olyan színű tojásokat tojik mindig, mint az a madárfajta, akinek fészkében ő is született. A kakuk fi mérhetetlenül falánk felnevelésére egész család kell, ezért a kakuk egy fészekbe csak egy tojást csempész. Szegény kis madárpár meg van áldva azzal az egyel is. Egy tojás az egyikbe, egy a másikba, amíg el nem fogy, aztán kakuk, kakuk, és neveti a világot. De ez az egy tojás pár nappal előbb kell ki, mint az édes gyerekek tojásai, és a kakuk szédületes növekedésbe kezd. Sokkal nagyobb, mint a testvérei, magasabbra tartja a száját, és majdnem minden falat az övé. Nő, nő, a szegény kis szülők talán még büszkék is rá, és lassanként kiszorítja az igazi testvéreket a fészekből. Ez pedig a pusztulás maga. Egy kakuk fi felnevelése 3-4 madár vesztét jelenti, pedig ha szányra kapott, felélesen néz többé a szülőknek, akiknek törvényes utódait régen megették a hangyák a fészek tövében. Ezek után kellő haraggal kellene a kakukra gondolnunk, ami azonban nem lenne igazságos, mert az az egy kakuk lényegesen több hasznot tesz az erdőnek, mint az elpusztult 3-4 kisebb madár. A kakukk az egyetlen madár, amely minden hernyót elpusztít, tűhegynyit és újnyit egyaránt. Nem nézi, hogy borotvált-e, vagy olyan szőrös, mint Ribiszke vasárnap reggel borotválkozás előtt. Ribiszke csak egyszer borotválkozik hetenként, előzőleg hangosan csattogtatva a szíjon a borotvát, és a kemény szakás sercegése kihallatszik a pitvarba. A kakukk a szőrös hernyók egyedüli pusztítója, különlegesen nehéz munkát végez, Jogos tehát, hogy valahol könnyítést is kapjon, és ezt meg is kapja. Ne haragudjunk hát rá, mert olyan, mint a bohém, aki sok láthatatlan szőrös hernyót lenyel azért, hogy bohém lehessen, és az emberek ezt nem tudják, csak írígylik, mert csak a vidám kakuk szót tudják belőle, ám azt se értik. Sötét már az erdő. Elhallgatott a fekete rigó is, a sötétség óriása a szállerlőbe, csak az ég világos, a földi sötétség akármilyen magasra dobálja is fekete kalapját. Melegen lélegzik az erdő. Illatok és árnyak imbolyognak a nyiladékokon, s a sötétségben puha párnáival oson az álom. Mélységes a csend, s ebben a csendben az éjszaka szédült fekete kazlában egyszer csak kakuk, kakuk, megszólal a kakukmadár. A fény s a májusi erdők madara napsugárról álmodik. Csendes ribiszke udvara is. Alkonyattal kele és társai lassan a kiskapu felé húzódtak. Vahor később elrohant, mert valami ugatni valója akadt a ház előtt, a kacsák azonnal kele mögé álltak, és a libák kikapaszkodtak az árokból, kényesen megtartva a távolságot a póri néptől. Miska szorgalmasan legelt. Menjünk, indult el kele, de Miska a fejét se vette fel. Csak menjetek, billegette a fülét, nekem még dolgom van, és egy kis aggodalommal pislogott a kapura. Kele megbakart a aztán bevezette népét az udvarra. Miska fülelt, ám semmi gyanús zajt nem hallott, és már kezdett megnyugodni, amikor a kapuban megjelent Berti. Miska csak legelt, de farkával idegesen csapkodott, mert Berti keze hátra volt téve. Miska eddig a tapasztalatai szerint az eldugott kézben ostor szokott tartózkodni, ezért elhatározta, hogy ő most legel, egyébként is szomorú, és azt senki se kíványhatja, hogy ilyenkor mindent meghalljon. Gyere ide, te akasztófavirág! Miska bőre alatt kellemes érzés bizsergett, idegei békésen elernyettek, és lehajtott fejjel bár, de Bertire sandított. Ez a hang és az ostor nem tartozott össze. Gyere ide, nem bántalak! Ide nézz! Miska szemérmesen felemelte fejét, és bánatosan nézett a két fej gyönyörű salátára, amit Berti a kezében tartott. Ne komédiáz, Miska! Nincs semmi baj, elment a sárkány. Miska ezek után óvatosan kiemelte Berti kezéből a salátákat, és sóhajtva megette, mintha azt mondta volna, ilyen az élet, Berti, Báltozatos. Na, gyere! Mert becsukom a kaput? Amíg Berti beakasztotta a kaput, Miska várt, és amikor elindultak, az egész udvar láthatta, hogy Berti a szamár nyakára teszi a kezét, úgy ballagnak befelé, nem csak egyetértésben, hanem tüntető szeretetben is. Bújtár még a nyelvét is kidugta az ámulattól. Keleszinte szinte megmerevedett az őfarakás tetején, mikor meglátta őket. Berti még megsimogatta Miska nyakát, megvakarta a fülét, amit a kutya nagyon szeretett, felkiáltott bábának, hogy jól őrködjön az éjszaka, azután magukra hagyta őket és a csendet, amely utána maradt. A szamár tüntető kényességgel feküdte a pajta ajtajában. Nem akartam még bejönni, ilyenkor a legédesebb a harmatos fű, de Berti annyira hívott, még salátát is hozott. Csodálatos, lihegett bújtár, én ezt nem értem, és nem értem, és ha megveszek, akkor se értem. Hiába is magyaráznám, vahur, mondta Miska, és felnézett a góljára, aki még mindig mereven állt az ő farakás tetején. Kell a bizonyára érti. Nem, mozdult meg a gólja, és nem is akarom érteni. Az törvénye már nem kell nekem. Az embertörvénye a szabadoknak nem jó. Csak nektek. Miska maga elé nézett. Ezt úgy mondod, mintha... Ezt úgy mondom, ahogy van. Nem akarom érteni, mert nem akarok veletek maradni, pedig közel álltok hozzám és segítettetek Az én törvényem azt mondja, hogy Miskának büntetést kellett volna kapnia, és salátát kapott. Olyan ez, mintha súóvágna rám a halál, és egyszer csak brukú lenne belőle a galamb. Már most hogy tudjam, hogy mikor változik brukú hogy tudjam, melyiket kerüljem, melyik a veszedelem, melyik a jó? Az én törvényem egyszerű, mert az soha se változik, mert bennük van, mert... Azt hittem, kell -e te érted? Csapkodott farkával Miska. Mondtam már, hogy nem akarom érteni, mert úgy bujkálsz benne, ahogy akarsz, és mégis sötét. Akár megtartod, akár nem, lehet jó, és lehet rossz. Nem, nekem Miska nem magyarázd, mert nem érdekel, és oda se hallgatok. Vahúr! hol kellére nézett, hol Miskára. Nem érezte jól magát, de nem merte megmondani, mert Miska ingerült volt, és Kele ellenséges. Vahúr úgy gondolkodott, mint Kele, és sokszor úgy cselekedett, mint Miska. És most fáj a hasa, meg, -meg néha. Aztán, amikor már nem bírta, nehézkesen felállt. Én úgy érzem, jobb, ha elhallgatsz, Vahúr, mert ezt neked hiába mondanám. Nem is vagyok rá, kíváncsi, Miska, nézett a szamára a kutya, és maga elé bámulva elballagott a szalmakazal felé. A szamár dühösen állt fel. Jobb is, hogy elment, hát most ide figyelj kele! A gólya hátrahajtotta a fejét, és kelepelt egy verset. Jó, jó, topogott Miska, bár énekelhettél volna később is, szóval... A gólya szétvágta szárnyát, ugrott kettőt, és simán ráfeküdt az esti szélre. Könnyedén kanyarított egyet, és felszállt a kémény mellé. Oda, ahol lázasan várta az elmúlást, ahol reménykedve hallgatta hú tanácsait, ahol először döbbent rá, hogy semmibe húltak a délre szálló utak. Egy tekintetet se vetett Miskára, aki fülét hátracsapta, bojtos farkával olyanokat csapott oldalára, csak úgy csattant, sárga nagy fogait összevicsorgatta, és akkor ordított, hogy a verebek majd kiestek a fészekből. Aztán körülnézett, hogy kibe lehetne belekötni, de mivel nem volt senki, belerúgott a pajta ajtóba, és levágta magát a széna mellé. Ez volt az utolsó hang a ház körül, aztán csak a csendes szél símogatta a tetőket, s százezer béka brekegésre szállt a tájon hullámozva és altatóan, míg csak rá nem szállt az éjjeli harmat, és a nagyzenekar húrjait el nem ernyesztette. Kele mozdulatlanul állt a kémény mellett, lehúnyt a szemét, körülvette a csend és a csillagok, egyedül volt nagyon, mégis keményen és megmásíthatanul érezte, hogy most már újra az ő népéhez tartozik. Lecsukott szárnya alatt a szabadságot érezte, távoli tájakat, fészkeket, fiókákat, kőarcú óriásokat, felhőket, vándorlást, magát a most már újra teljes életet. Ezen az éjszakán Bahúr nyöszörögve, kínlódva, megszülte az első kölykeit. Négyet. Alig, hogy a görcsök elmúltak, alig, hogy a fájdalmak széthullottak a sötétségben, már elomlott benne az anya szeretete, óvatossága, féltése és fogcsikorgató készenállása. A vaksi csupasz kis kőköket maga alá hengergette, és a tehetetlen kis férgek addig mocorogtak, amíg mindegyik szopni nem kezdett. A kutya tisztogatta őket egy darabig, aztán fáradtan lehajtotta a fejét, és csak álmában érezte, hogy az élet folyik, szétfolyik, és mégis megmarad. Berti reggel szalonnázás közben úgy érezte, hogy valami hiányzik. Levágott egy-egy szalonna darabkát, rátette a kenyére, és maga elé nézett. Tűnődött, eszegedett, közben elfogyott a szalonnája, és amikor a bőrkére nézett, ami Bújtár járandósága volt, egyszerre eszébe jutott, hogy mit keres. ennye, Hol van ez a kutya? Kiállt a pitvarba, füttyentett, kiáltott, semmi. Aztán elindult a szalmakazál felé, a sötét, mély vacok előtt megállt. Bújtár! Csend! Erre lehajolt, hogy széthúzza a szalmát és lásson valamit, mire Bújtár megszólalt. Krrrr. – Az anyád! – kapti el Berti a kezét, még megharapnál engem. Azzal bosszankodva visszament a házba, mint akit megsértettek. Később azonban belátta, hogy ilyenkor egy kutya se barátságos, és bedobta a szalonna bőrkét a lyukon, de a kutya erre sem szólt semmit. Bahúr csak másnap este felé jött elő, óvatosan, mint a farkas. Fészkét összeigazította, a kazlat körül járta, a tyúkokat elzavalta, és csapzottan, soványan ballagott a konyhába. Fejét fáradtan Berti térdére tette, de a szeme csillogott. Kisfiaim lettek. Berti kezebe letult a kutya bozontos szőrébe, amitől farka mozogni kezdett. Ezek után bújtár tejet kapott, és amikor megitta, ránézett Bertire. Más nincs. Berti megmelegítette a maradék levest, amit bújtál gyorsan belefegyelt. Azután újra ránézett Bertire. Nekem kiskőkeim lettek. Jó, jó, dörmögött Berti, engem azért ne egyél meg. Levágott egy nagy darab kenyeret, amit a kutya a szájába vett, és szélsebesen ruhant kökeihez. Miska a pajta előtt állt, süttette magát a nappal, és látszólag mélyen elgondolkodott. vahur megtorpant egy pillanatra. Miska, csóváta a farkát lelkendezve, Miska, megvannak, az éjjel! Miska felnézett az égre, mintha a felhők járását tanulmányozná. Az égen nem volt egyetlen felhőse. Nem érted, Miska? A szamár kinézett a létre, aztán a háztetőre, aztán maga elé az elhullott szénaszálakra, és bólintott, mintha azt mondta volna: Széna! Süket vagy! Morgott a kutya, és mivel Miska ismét az eget kezdte vizsgálni, hozzátette: Vesz meg! Elrohant. Majd megtanítalak én benneteket, mosolygott Miska, ám bár a kutya viselkedése felé is háborította. Vahúr nagyon önálló lett, komoly, és látszólag nem enged magával packázni. Miska nagyon meg volt sértve, és Miska bosszúálló volt. De nem csak Miska volt bosszúálló, hanem Ágnes is aki a tegnapi kudarcot nem felejtette el. Ma későbben jött, mint máskor, s amikor mosogatás után kiment a pajtába, és meglátta Miskát, kaján gonossággal nézett körül. Most itt vagy, nagy gondolta. Miska békésen bóbiskolt, és nem vette észre az asszony kezében az elnyűjt ostrolnyelet. Egyszer csak azt hitte, összedül a világ, olyat kapott a fülemögé. Ne, nesze! Puff! Uh, itt van! Dor! A szamár első ilyetében nekiugrott a pajta deszka oldalának, de aztán magához tért, és nézte, merre tágasabb. Csak akkor látta meg Ágnes-t, aki lobogó szoknyában újra emelte az ostornyelet. Miska az asszonytól nem félt, nem értette, miért kap ki, mérhetetlenül elkeseredett, és amikor elrohant Ágnes mellett, aki még egyet ráhúzott, megtorpant egy pillanatra, aztán rúgott. Két lábbal egyszerre, szóval Miska ágnest önérzetesen és férfiasan felrúgta. Ágnes máskor sivalkodott volna, talán el is ájult volna, de most csak megtapogatta magát ott, ahol a legvastagabb a hús, aztán egy falu elpusztítására elegendő méreggel bement a konyhába. Berti ebben az időben a kert legalsó sarkában tartózkodott, és úgy nevetett, hogy könnyei belecsorogtak fakó bajuszába. Berti éppen hernyózta az egyik almafát, és magas pozíciójából mindent látott. Aztán csak annyi ideje volt, hogy lecsússzon a földre nevetni, mert jobb, ha az asszony nem tudja, hogy ő mindent látott. Miska verésébe bele is akart avatkozni, de azután olyan gyorsan peregtek az események, Berti szerint igazságosan és kedvezően, hogy nem szólt bele. Berti tehát ült a földön, és könnyeit törölgeti körülötte illatos nyári csend. A hajlott délután már ott hűsöl a kerítés árnyékában, a rétről beszáll néha egy-egy madárfüty, a növénykék mélyen lélegzenek, az ágak között egy-egy madáshúrron. a föld puha és meleg, az útporában némán sürögnek a hangyák, és valahol lágyan fúvaláz a málinkó. Huncut a bíró, huncut a bíró! És az asszony is, Bólint Berti, azután feltápászkodik, és most már nagyon komoly arccal megy uzsonnázni. Itt az ideje. Természetesen különféle nyalánságokat visz Miskának, mint ahogy szokta. Kicsit most többet visz, ezt azonban alig lehet észrevenni. Megáll a konyhajtó előtt, ahol Ágnes leselkedik, ez belti úgy is tudja, és komolyan maga elé parancsolja Miskát. Itt van Miska, ez mind a tijed. A szamá szemében végtelen szomorúság van. Megvertek, mondja Miska szeme, de Berti nem érti. Egyél Miska, megszolgáltad! És amíg Miska eszi, Berti a nyakát simogatja, ami végtelenül jól esik. Berti komoly. Miska érzi, hogy Bertivel összetartoznak. Bent a konyhában pedig Ágnes, miután legszívesebben elvágta volna a szamár nyakát Bertiével együtt, nem bírta már nézni az enyelgést, tehát sírva borult le az ágyra. Mi baj van? Döbbent meg Berti, amikor végre miskát kegyesen elbocsátotta, és benyitott az árnyékos konyhába. Mi baj van, Ágnes? Az asszony vállát rázta a hangtalan sírás. Berti csak állt, tanácstalanul. Aztán mit tehetett volna, leült Ágnes mellé, és vállára tette a kezét. Hát beszéljen, Ágnes! Kibántotta. Ágnes most megmozdult, megtörölte arcát, és búsan maga elé nézett. Senki, senki se bánt, csak tudja Berti, úgy eszembe jutott minden. Berti az előbb már majdnem megkérdezte, hogy hol fáj, de most örült, hogy bölcsen hallgatott. Keze még mindig Ágnes vállán volt, és nem is vette onnét le, mert Ágnes válla gömbölyű, kemény, s egyben puha volt. Nem is gondolta volna az ember. Hát, sóhajtott Berti, bizony árvák vagyunk. De azért nem szabad, Ágnes, ennyire nem szabad és csak ültek, határozottan érezve az árvaságot, miközben Ágnes feje csendesen Berti mellére ereszkedett. Árvák vagyunk, dadogta Berti, és keze tétova mozdulatokkal kúszott ide-oda. Bizony, suttogta Ágnes, bizony, Berti. A konyhában zümmögtek a legyek, és ekkor, mint az ítéletnapi harsonás, elkezdett ordítani Miska az ajtó előtt. Egyszerre savanyú szagul valóság lett a konyha, Ágnes megrebbent, Berti pedig felállt. Nem szabad elhagyni magunkat, Ágnes, mondta. Aztán kiment, és Miskát rettenetesen elpáholta. Miska pedig megállt az árokparton, és kérdően billegette a fülét annak a másik szamárnak, aki szomorúan, egyben tanácstalanul talánul nézett rá vissza a vízből, mintha azt mondta volna, nem, ezt már én sem értem jelen most már ritkán szállt le az udvarra. A récéket még reggelenként kivezette ugyan, de aztán nem törődött velük. Társnépe elcsavargott messze a nádasban kanyargó parton. Tolluk ragyogott a tisztaságtól, nőttek, híztak, mert élelem és terített asztal volt az egész világ. A gólyapár már régen költött az égerfán, és mikor kelek kiszortoljás látott a fészek alatt, csak bólintott. Igen, gondolta, a fiókák kikeltek, most már mind többet és többet repült, most már igazán repült, és egyszer, amint elszállt a fészek felett, látta, hogy két fióka nézi onnét a világot. Igen, az idő eljár. A mezők sárgulni kezdtek már, a rétek tavaszi megfakult, esténként fürszólt, és a fogolykakas kakas terelgette fiait aggódó cserregéssel. Ráborult a nyár a világra. Hangja kezdett lenni a sásos levelének, szárazan zizettek a gabonák, és a réten a fűzőlden hullámzott, ringatva a virágokat és a méhek zsongását. A mezők és rétek illata éret volt és teljes, a füvek megkeményedtek, de még nem vénültek el, virágzott minden, aminek virágja volt. Ez az az idő, amikor legértékesebb, legédesebb, legillatosabb a széna. Egy hajnalon aztán megpendültek a kaszák, és alért rendeket írtak a rétre. A nap hamar felszípantotta a harmatot, és a kisvirágok halott arcáról a könnyeket. Hag zizegéssel zsugorodott a fű, de sebét gyógyította már a törzs, a gyökerek új hajtásokról álmodtak. Kele a magas árokkaltról elnézte az emberek munkáját, és arra gondolt, nem azért vágják ele? hogy a bogarászó madárnépek könnyebben megtalálják az eleséget. De aztán eszébe jutott a pajta, a széna, amelyel szolgáit eteti az ember, ha eljön a tél, és a falut körülveszi a hóarcú határ. Kele arra gondolt, hogy akkor ő már messze lesz, a sivatagba ágyazott nagy folyópartján, hol kis sárkunyhókban laknak az élők, és óriási csúcsos kőházakban aholtak. Kele még ellustálkodott volna a patakparton, de mögötte halálos rémületben sikoltott fel Csett, a gébics Jaj, jajaj, szíj, szí van itt, a rém, a gyilkos, jaj, jajaj, szíj, szí Kele kényelmesen odasétált a bukorhoz. Ne óbégas, hol van? De Csett már szólni se tudott, csak nézett egy ágra szemében a hideg halál. Az ágon lassan csúszott a fészek felé egy vastag kígyó. Szeme, mint a megfagyott gonoszság, és lassú csúszása a végzett. De a góját későn vette észre, bár villámgyorsan perdült meg. Kele odavágott. A fejére. Aztán kihúzta a bokorból a vonagló kígyót, rálépett, és vágta, vágta. Később újra felállt a part kis dombjára, de bügye ekkor már feszesen nagy volt, mert benne tartózkodott szí. Akinek kihűlt a szíve már régen, mert megöli a szárnyalást és a dalt, megeszi a madárfiókákat. Kele megmentette a fészket, megmentette a kicsinyeket, bólogatott Gébicsné, és nagy tisztelettel nézett a gója felé. Kele jól lakott szívvel, és ezt nekünk köszönheti, csepegett a Gébics, aki már elfelette a félelmet, egyébként szemtelen volt, de tárgyilagos. A gója hallotta, mit beszélnek a Gébicsek és nem az asszonynak adott igazat. Ha nem élt volna az ember mellett, egy gondolatot se pazarolt volna az egész dologra, és megdöbbent volna Gébicsné ferde gondolkodásán. Mi köze ő neki a Gébicség fiaihoz, hiszen ha elérte volna őket, és éhes lett volna, nyugodtan odaküldi Szí mellé a porontyokat, de nem volt éhes, és a fészket nem is érte el. Szít elpusztította, mert Szí élelem, s ha nem lehetett volna megenni, a szí, lenne, mint a tavalyi ág az áropparton, bizony Kele egy tollát sem mozdítja Cset családja érdekében. Kele áll az áropparton, nézi a lekaszált rétet, érzékeinek láthatatlan óramutatója ismét lép egyet. A réten csak a dongók legyek, tücskök muzikája zeng. Holtan fekszik millió fűszál, millió virág, mint szakadt húrjai a nyárelő nagy hárfájának, s a szél lágy ujjai bénánt kaparásznak a holt húrok között. Árva és szomorú ez a muzsika, hiányzik belőle az a dús zsongás, melyet a nád, a sás, a virágok és füvek daloltak az égnek, felhőgnek és a napsugaras, aranyhajú nyárnak. A gólya árnyéka átnyúlik a vízen, és árnyéka hídját a patak lágyan ringatja. Más hangja van most a pataknak is, hogy elhallgatott a rét mintha hangosabban mondaná a híreket a nádas rejtett világáról, hol fiak szaladnak már a hínáron, és a vadréce is lehorta már a fiait az öreg fűzfa odvából, ahol költött a vízre. Persze nem csak jó híreket hozott, mert a vidra elkapta a legszebb gácsért, akit talán száz kis vadréce nevezhetne apjának, ha egyáltalán tudná, ki az apja, és ez egyáltalán fontos lenne a vadrécék világában. Talán jobb is így, mert a vénkujjont így nem siratja senki, s a kiskacsák szívében nincs hely csak az örömnek és az ennivalónak. A patak csak jön, jön végtelenül, hírei meglocsannak kere árnyékának hídja alatt lágyan és mosolyogva, akár az élet, akár a halál hírei dobja a paltra. A patak csak postás, nem törődik vele, ki milyen hírt kap, mit írtak távoli küldők sárga levélre, madártorra, fakéregre, darabra, papírfoszlányra, sőt a patak a posta, melynek dróthúrjain egyforma hidegen szaladnak örömnek és bánatnak reszketései. Kele csak áll, ásít, megvakarja csőretövét, neki a patak nem mond semmit, aztán körülnéz hívei után, mert lebukott már a nap, s a virágos rendek alól az enyészet illatos gőzei szállnak a rét fölé. Tásnépe ekkor bukkan ki a nádasból, itt vagyunk, itt vagyunk, társ, társ, társ. megyünk kele, vezess kele, jaj, de szép nap volt, ugye kele? Hallottuk, megfogtad szít, szép nagy bögyöd van kele, és nehézkesen kikapaszkodva a pátra elindultak a gólya után. Az udvaron azután szétszóródtak, kele pedig felrepül a kébény mellé, és onnét nézi, hogy a kert mélyén Berti Miskát eteti, egymásra néznek, mintha Berti azt mondaná, ne haragudj, Miska! és mintha Miska bólintana. Nem haragszom, Berti, nem haragszom, de nem is értem, a fene egye meg. Az istáló ajtaja éjszakára most már nyitva maradt. Berti egy létszajtót akasztott elébe, ami jó is volt, mert az állatok örültek a hűvösnek, míg Zú szúrós népe elgyengőve kapaszkodott meg a gerendákon. A legyekre egyébként elég rossz napok jártak. Nem csak Csinéper ritkította őket, egy pár az istálóban is fészkelt, hanem ott volt Toró is, aki komótosan lépegetett a sarogja szélén, és csak oda-oda koppintott a falra. Minden koppantás egy légy vándorútját jelentette Toró begyébe, azaz úgy is lehet mondani, hogy a legyek ezrei toróbegyében és a halálban egyesültek. Amikor a fecskék megérkeztek, ingerülten csapkodtak a varjúhoz, és sikótozva követelték, hogy takaradjon az istálóból, de azonnal. Berti, aki jelen volt ennél a csetepaténál, mosolyogva felszólt. Ne si nem bánt benneteket. Csí, csí, gyilkos, tovaj, tojás tojásevő, menjen innen, mert kivágjuk a szemét. A szárnyam, integetett Toró, aki békés madár volt. A szárnyam, nem tudok még jól repülni, és kérlek, ne tévesszetek összerával, akihez nekem semmi közöm. Mindegy, pusztul innét, és az egyik fecske olyan közel nyilat el mellette, hogy Toró majdnem leesett a sarogjáról, de erre magához is tért. Kár, mondta, kár, Amelytek még egyszer közel jön, azt levágom. A kis fecskék aggodalmasan ültek meg a fészek szélén, és nagy harci kedvükből félelem lett. Ez a fészek a miénk, csivitelték halkan, és féltjük a fiókákat. Az én népen nem bántja a fiókákat, csak néha, ha a földön találja. Ez a törvény. Az is törvény, hogy ilyenkor ne légy itt. Az ember akarta. Ha kinő a szárnyam, itt hagylak benneteket, és fészketeknek a közelibe sem megyek. Paták megmondhatja, ki vagyok. Toró a barátom, csapott a farkával a ló, és dobantott is, mire a két kis fecske szemében még nagyobb lett az aggodalom. Nem jó dolog ez, Toró, hogy a szabadok így összekeverednek az jószágával csivitelt a kis asszony. Odakint kele és társ, itt meg te, hát nem tudod, hogy... Engem ne taníts, kárgott a varjú, az én törvényem most megmaradni. Csak ez az egy, ha aztán repülni tudok, majd jön a többi. Vadászatotokat nem zavarom, fészketeket nem bántom. És most menjetek a dolgotokra, mert paták ilyenkor csodálatos dolgokat mesél nekem. A fecskék kirepültek az udvarra, felültek az akászfaszára az ágára, fél napig tanakodva nézték egymást, aztán bólintottak, kirepültek az árokparti sárért, és javítani kezdték a fészket. A varjúra rá se néztek, de a fészek peremét olyan magasra építették, hogy nem egy varjú, de még egy velép se férhetett a tojásokhoz. Azóta békesség van az istálóban. Mú ritkán avatkozik paták és toró élénk barátkozásába, mert mire beleszólhatna, azok már másról beszélnek. De nem is nagyon erőlteti a dolgot. Kérődzik, bagózik és nézi borját. Bú megerősödött, komolyodik, eszi már a friss füvet is, de még szopik, s ha Berti rosszul köti meg, elkalandozik az istálóban, megbámul mindent, Megszagol mindent, mintha állandóan azt kérdezné: Hát ez meg mi? Torót néha óra szám elnézi. Patáktól fél, mert egyszer paták szúnyókát éppen, megszagolta a lovat is, mire paták felemelte a lábát. Eredj a helyedre, bú, mert felrúglak! A kisborjú megértette a mozdulatot, és ilyetten kotródott anyja mellé. Mú ekkor is bagózott, és csak később tudott válaszolni, amikor Paták már elfeledte az egészet. Búnak annyi helye van itt, mint neked, Paták, és ami azt illeti, rúgni én is tudok. Örülj, hogy tanul valamit. Jó, jó, de nem kell mindjárt olyan gorombán. Bú nagyon okos, ezt mindenki tudja, kisebb mozdulatból is ért. Végig nyolta a melléje telepedett borjút. Paták ránézett toróra. A varjú visszabólintott gúnyos hunyorítással. Okos? De azért a béke nem bomlott meg, mert a tehénnel nem lehetett haragot tartani. Mú békés volt, más dolgával nem törődött, más dolgába nem avatkozott, nem szólt meg senkit, nem piszkált senkit, és sok mindent megértett, amit az okosak nem tudtak. De Mú hallgatott, tehát igenis pisloghatott a varjú, ahogy akart. Mú nem csak okos volt, hanem nyugodt, Elnéző bölcs is. Éjszaka van. Az udvaron széna illatú sötétség szárnyal, bent az istálóban csak múl hallatszik. Toró a jászó szélén ül, paták áva alszik, és csak akkor kapja fel fejét, amikor Kurri másodszor kiáltja meg az idő múlását, egyben azt is, hogy Ribiszke udvarában minden rendben van. A roskat szalmakazal mellett Miska nézi a sötétséget, csak akkor billen meg a füle, amikor a kaza, ahol vékony hangú nyűszítés hallatszik. Ilyenkor bújtár berohan a lyukba, és csend lesz. Miska egy darabig tartotta a haragot, de aztán nagyon unta magát. Nem oktathatott senkit, nem bosszanthatott senkit, fényes eszét villogtathatta. Hát csak úgy, odavetőleg megjegyezte. Talán kevés a tejed? letette fejét a szalmára, jelezve, hogy a válaszra tulajdonképpen nem is kíváncsi. Vahur azonban valamit hallott a kertben, tehát nem is válaszolt, ami Miskát megdöbbentette. Ha a kutya is a saját fejével kezd gondolkodni, kit dirigál ő erre-arra? Kit vezet? Kinek fülényeskedik? Ki lesz a pajtás, ha patákot bosszantani kell, vagy a tyúkokat hajkurászni? És ki lesz ostoba Bertihez menni, amikor ostor van a kezében, hogy mérgét valakinek kitöltse. Mert Bertinek nincs annyi esze, hogy ilyenkor jobban etetne. Csapkodott farkával, mikor a kutya újra kölykeihez akart szaladni. Vahúr megtorpant. Mi? Én emlékszem még anyádra, az ilyenkor vödőszám kapta a tejet. Vahúr megnyalta a szája szélét. nekem nem ad tejet, mást ad, de tejet nem. Pedig ilyenkor az kell, mert tudott dolog, hogy tejből lesz legkönnyebben tej. Tojásból is, de elsősorban tejből. Berti tojást se ad. Tudom, nem azért mondom, de én segítenék magamon, mert a kicsinyek attól lesznek erősek. Szépek? A kutya erre elhúzta a száját és leüld. Gyönyörűek! Már jön a foguk és örvesek, mind örves, akár az apjuk. Az pedig a legszebb kutya a faluban. Csak hát szomorúan bólintott Miska, jobban kellene etetni őket. Bújtár elgondolkozva nézett maga elé, de Miska már nem szólt hozzá. Szuszogni kezdett, és érezte, hogy vahurban olvadozni kezd a kutya hűség és kutya becsület. A szabadoknak talán igazuk van, pislogott a kutya, hogy nem minden az emberé. Igen, azt hiszem igazuk van. De Miska erre se válaszolt, a kutya pedig beballagott fiaihoz. Mozdulatlan lett minden, még az álmok is elaludtak. Az éjszaka felnőtt az égig. Néma nagy szájával végtelent ásított a csend.